Ідіть до сестер. Це за кілометр звідси на захід. А нам, квартиранти, не потрібні. Добре, хоч мої чоботи просушилися. Я взувся, підхопив валізу. Принаймні я знав, вона була тут. Можливо, на цьому острові відшукаю когось більш приязного до мене. Я вийшов і занурився у молочний туман. Дереви припинили свою бійку. Повітря було просякнуте духмяним запахом, вирваної з корінням трави. Чомусь у мить смерті рослини пахнуть особливо гостро. Я несподівано подумав про те, що мало знаю, і це видалося мені дивним. Перед тим, як постукати у двері наступної будівлі, це був охайний котедж із веселенькими фіранками, я вмився біля джерела, так-сяк, подерж чоки бритвою. Безсонна і безтямна ніч далася в знаки. Я ледь пересував ватяні ноги. Було вже зрозуміло, що готелю тут ніколи не було. Будинки розміщувалися далеко один від одного, і люди були відокремлені не тільки через брак будь-яких ознак цивілізації, телефонного зв'язку, радіо, телебачення, а й самою природою. Аби потрапити до котеджу, я здолав кілька великих пагорбів і дві лісосмуги. Отже, я поголився зняв краватку, в цій глушині вона виглядала досить смішно, і постукав у двері до тих, кого старі назвали сестрами. Вони справді були схожі. Дві жінки непевного віку, в однакових чорних сукнях з білими комерцями, накрохмаленими з такою пристрастю, що на підборіддях обох дам позначилися червоні рубці. Доісторичні викопні вікторіанської епохи не відводили поглядів від носків моїх чобіт. І так само, як і попередні аборигени, категорично відмовилися від грошей. А після невеличкої паузи і від можливості проявити милосердя до втомленого подорожнього. «Ви ж чоловік», – сказала одна, не піднімаючи очей. «Ми відвикли від чоловіків, ми вас боїмося додала інша. «Але ж я зміг би щось зробити корисне». Принести води або ще щось, — почав умовляти я, пригадуючи умови старих. — Ми все робимо самі, — заперечила одна. — Але, — підхопила інша, — ми любимо співати, а пісень не знаємо. От якби ви поспівали нам щось, цього ще бракувало. Співати церковні псалми, — з пересердя подумав я. Та це острів якихось божевільних. Але мій погляд уже проник до кімнати, в куток, до свічки, такої самої, як у старих, до предмета, котрий вимальовувався над тьмяним вогником. Тривога охопила мене і змусила покірно кивнути головою. У будинку сестер я перебував майже добу. Зранку я просто влігся, не знімаючи одягу, Натапчан у передпокої і прикинувся, що одразу заснув. Не викинуть же вони на вулиці втомлену сонну людину. Прокинувся аж наступного ранку. Від неприємного відчуття, ніби на мене хтось дивиться. Жінки у чорному і справді стояли наді мною. Ледь я поворухнувся, вони поквапилися опустити очі додолу. — Можете поїсти? — сказала одна. — Там на столі молоко і сир. Все повторилось. Я повільно їв, розуміючи, що співати мені усе ж таки доведеться. Було очевидно, що жінки очікують від мене концерту. А я розмірковував про одне, якби зазирнути за завісу. І після того, як доїв останні крихти, став нервово вирішувати, що ж вони хочуть від мене почути. «Тепер співайте!» – наказали вони. Я ледь пригадав слова гімну своєї країни. — Не те! — пробурмотіла одна. — Не те! — луною відгукнулась друга. — Таких пісень ми не любимо. — Та, співала інакше. — Та про кого ви говорите, чорт забирай? — не втримався я. — Кого ховаєте на вашому плятому острові? — Отут обиди здійнялися наді мною немов чорні акули. Гострі леза кроваток зблиснули, сестри загрозливо ошкірилися, геть звідси, але я вже не міг стриматись, тож схопився і кинувся до кутка, відсмикнув завісу імпровізованого Алькова і приголомшено завмер.